Zöld Lomvillában A temetőből kijövett Poiró fürgeléptekkel Zöld Lomb villa felé indult. Kezébe a megtekintési utalványjal benyitotta a kertkapun, és az ösvényen a bejárat felé indult. Én utána. Ez alkalommal nem láttuk barátunkat a foxteriért, de az ugatása kihallatszott a házból. Hamarosan léptek közelettek, majd ajtót nyitott egy kellemes arcú, 50 éves asszony. ritka példánya a régi vágású hűcselédeknek. Hoáró bemutatta papírjait. Igen, ma az ingatlan ügynök telefonált. Esik bejebb fáradni. Előző látogatásunk alkalmával csúkva voltak a zsoluk, de mostani megérkezősünkre valamennyit kitárták. Makulátlanul tiszta volt a ház. Ez itt a reggeliző szoba. Vezetett be az asszony egy kellemes helyiségbe. Magas az utcára nyíltak. Jó minőségű, régi, de jó karba lévő bútorokkal volt berendezve. Szerepünkhöz híven poáró is, én is körülnéztünk. Különféle megjegyzéseket tettünk, úgy, mint... Hm, igen, csinos szoba. Mikor kap napot? És így tovább. A szobalány az előcsarnok másik végéből nyíló ebédlőbe vezetett. Ez már sokkal nagyobb szoba volt. Berendezése a Viktória korra vallott. A falon lógó hatalmas arcképek nyilván az Arandel család tagjait ábrázolták. A kutya most is ugatott valahol a ház mélyén. Azután növekedett a hangerő, végül krescendóvá fokozódott. – Ki mert a házamba lépni, darabokra szaggatom! Hallhatólag ezt a tudtunk adni. Csak hamar a hang is felbukkan. Szimatolva állt meg a küszöbön. Ennye Bob, haszontalan kutya! Kiáltott fel a szobalány. Hm? – Ne is tessék törődni veled, nem bánt senkit! A betulakodók láttam, Bob modora megváltozott. Beljebb jött, és udvariasan bemutatkozott. – Örvendek a szerencsének! – szimatolt a bokán körül. – Elnézésüket kérem az iménti lármáért, de nekem ugye bár ez a dolgok. Pedig igazán örülök, hogy néha napján látogatott éved ide. – Ugye, önnek is van kutyája? Az utóbbi kérdés nekem szólt. Lehajoltam és megveregettem Bobot. Helyes kis jószág, mondtam a szobalánynak. Persze, ráférne már a nyírás. Mennyi idős? Hat éves, uram, de olyan játékos, mint valami kölyök. Bob már poháron a drágszárát szimatoltak. Aztán úgy döntött, én méltóbb vagyok a figyelmére. Visszatért hozzá, fejét félre billentette, és várakozó pillantást vetett rám. A szobalány kinyitotta a következő ajtót. A szalon, uram! A tágas szép arányú szoba régi emlékeket idézett, amikor még ráérős hölgyek és urak időztek itt. A hölgyek kézimunkáztak, az urak közül a kivételeseknek megengedtetett, hogy elszívjanak egy cigarettát, amit azután másnap a függönyök hosszas kirázogatása, a szoba több órás szellőztetése követett. Bob vonta magára a figyelmemet. Elragadtatott ábrázattal ült egy kecses kis szekreter előtt és valósággal bűvölte a pillantásával. Amikor észrevette, hogy figyelem, apró, panaszosat vakkantott, rám nézett, aztán megint a szekreterre. Vajon mit akar? kérdeztem. A labdáját, uram, válaszolta a szobalány. Mindig abba a fiókba tartották? A hangja becézőre váltott. Már nincsen ott Bobika. Kint van Bobika labdája a konyhába. Úgy bizony, Hallod, öreg fiú? Már nincs itt? szóltam a kutyához. Kétkedő pillantást vetett rá, Amikor kifelé indultunk, lassan keretlenül követett. A szobalány sora megmutogatta a seprű a gardróbot, meg egy kis kamrát, ahol az asszonyom a világokat rendezte, mondta. régóta állt a kis kisasszony szolgálatába? kérdezte Poáró. 22 éve, uram. Van itt még más is. – Csak én meg a szakácsnő, uram. – Ő is hosszabb ideje került ide. – Négy éve, uram, az öreg szakácsnő meghalt. – Ha történetesen megvenném a házat, hajlandó volna itt maradni? – A kedves teremtés arcát elfutotta a pír. – Igazán kedves az úrtól, hogy ezt kérdi, de úgy gondolom, nem szolgálok tovább. Az asszonyom szép summát hagyott rám, és az öcsémhez költözöm. De addig maradok itt, Mr. Lapszon kedvéért, amíg el nem adja a házat. Poiró bólintott. A pillanatni csöndet új hang törte meg. Bum, bum, bum! Hangereje növekedett, mintha felülről közeledne. Bob az uram! mosolygott a szobalány. Megtalálta a labdáját, és az gurítja le a lépcsőn. Ez a kedvenc játéka. Mire a lépcsőhajához értünk, a gumilabda is a legalcsó lépcsőfokra puffant. Elfogtam. Felnéztem. Bob a lépcső tetején feküdt, szétterpesztette mancsát, csóválta a farkát. Feldobtam neki a labdát. Ügyesen elkapta, nagy élvezettel harabdálta egy-két percig, aztán a mancsak közé fogta, órával szeliden előbret a szigálta, amíg megint csak lenne bucskázott a lépcsőn. Bob vadfork csóválással nézett utána. Órákig eljátszana így, uram? Akár egész nap, ha van, aki feldobja neki. No, elég lesz, Bob. Az uraknak más dolgok is van, mint veled játszani. Hála a kutyának a derék, öreg házi bútor kezdeti tartózkodása felengedett. Miközben felértünk az emeletre a hálószobákhoz, a szobalány, Helen volt a neve, már bőbeszédűen ecsetelte Bob okosságának számos példáját. A labda lent maradt a lépcső alján. Amikor a kutya mellett elhaladtunk, Bob sértett pillantást vetett rám. Méltóság teljesen levonult a labdájáért. Amikor a folyosón jobbra kanyarodtunk, láttam, amit a kutya ismét megjelenik a lépcsőn szájába a labdával. Szemügyre vettük a hálószobákat, és poháró közben alaposan kifaggatta Ugye bár négyen voltak az arande a kisasszonyok? – kérdezte. – Igen, uram, de az én időben már csak Ágnes kisasszony és Emili kisasszony élt a házban, és néhány év után Ágnes kisasszony is meghalt, pedig ő volt a legfiatalabb. Különös, hogy előbb ment el, mint a nénye. Bizonyára nem volt annyira erős a szervezete. – Épp ellenkezőleg, uram, Eméli kisasszony volt mindig beteges. Sok dolga volt orvosokkal. Ágnes kisasszony erős, egészséges teremtés volt. kis kisasszony meg már kislánykorába is törékeny, gyenge, mégis túlérte valamennyi testvérét. – Különös, különös – ingatta a fejét Poáró. Majd belefogott nem létező bácsikájának hosszas betegségéről egy... Merőben kitalált történetbe, amelyet engedtessék meg nem elismételnem. Elegendő annyi, hogy a történet elérte a kívánt hatást. A halál és a betegség mindig felettébb vonzó beszédtéma. Húsz perccel ezelőtt elem még mereven elzárkózott volna a hasonló tárgyak megvitatásától, most azonban lelkesen válaszolgatott poáró kérdéseire. Sokáig betegeskedett a, randő a kisasszony, nagy fájdalmai voltak. – Nem, azt nem mondhatnám, uram. Gyenge volt, igen, már elég régóta, úgy két éve. Akkor télen nagyon beteg volt, sárgaságot kapott. Egészen sárga volt az arca, a szeme fehérje. – Igen, igen, egy unokahugomnál szakasztott ugyanez volt a helyzet. Hosszas történet kitalált személyekről. – Bizony, bizony, ahogy mondja uram, szörnyen beteg volt szegény Emili kisasszony. Nem maradt meg benne semmi. Dr. Ranger már jó szerint lemondott róla. Mutatni persze, nem mutatta, sőt, folyton veszekedett szegény kis asszonyja. Elhatározta, hogy meghal, Ilyeneket mondott. Talán már a sírkövét is megrendelte, amire az asszonyom azt válaszolta, Nem adom meg magam olyan könnyen, doktor. A doktor úr meg asszonyja. Látja, ez a beszéd, ezt szeretem hallani. Volt itt egy ápolónő, az már lemondott az asszonyomról mondta is egyszer a doktor Nem kellene erőltetni az evést az asszonyomnál. De a doktor úr alaposan megmondta neki a véleményét. Maga még túl fiatal leányom, azt mondta. Még nem tudja mennyi élni akarás az öreg emberekbe. Aki megérte a hetven esztendőt, nem adja fel egy hamar. Az még évtizedekig élni akar. És a kis kisasszony ilyen volt. Csupa élet, érdeklődött minden iránt. De mennyire, uram? Akármennyire legyengült, az esze vágott akár a borotva, és legyűrte a betegséget. Lebizony! Csodálkozott is az a felfúvalkodott teremtés, az ápolónő. Persze az asszonyomnak vigyáznia kellett a kosztal. Igen, csak diétásan étkezett eleinte. Vízbe főtt zöldség, se zi, se olaj, de még tojás se ehetett. Igen, csak egy hangú volt az étrendje. Az a fontos, hogy meggyógyult. Igen, igen, Persze azután is voltak rosszul létei. Epétől, tetszik tudni. Idővel azután már nem volt annyira óvatos az evéssel. De azért annyira sose volt rosszul. Egészen az utolsó rohamáig. Az is olyan volt, mint a két évvel ezelőtti? Igen, szakasztott olyan. Az a csúnya sárgaság. Megint az a rémes arcszín. A rosszul lét, hányás, meg a többi. Meg kell mondanom, hogy magának köszönhette szegény. Mindenféle tevet, amit nem kellett volna. Épp azelőtt, hogy rájött volna a rosszulét körli tevet vacsorára. pedig az olajos is, fűszeres is. Hirtelen lett rosszul? Hát igen, úgy látszik, uram. De dr. Greninger azt mondta, ez már egy ideje benne lehetett. Meg is fázott, szegény. Igen, változékony volt az időjárás. És a nehéz koszt, ugye? A társalkodó nője, ugye bármi Slavsonnak hívják, az lebeszélhette volna a nehéz nem? Ó, nem igen, hiszem, hogy az asszonyom adott volna a Miss Lufson szavára. A Randel mindig a maga feje után ment. Miss Loveson mellette volt már az előző évi betegsége idején is? Nem, azután került ide. Úgy egy évig volt az asszonyom mellett. Gondolom, előtte is voltak már társalkodó női a Randel asszonnak, ugye? Nem is egy, uram. De Miss Lufson bizonyára valamennyinél jobban kedvelte, nem? Ó, nem hinném, uram. Miss Lufson tehát nem volt más, mint az elődei? Nem mondhatnám, uram. Egészen napi személy. Kedvelte őt? Ellen volt. Nem volt benne semmi különös. Elég sokat aggályoskodott. Amolyan igazi öreg kisasszony. És folyton a szellemekről mesélt. Szellemekről? csillant fel poháró szemet. Igen, uram, a szellemekről. Ültek a sötét szobába az asztal körül, és a holtak szellemei megjelentek és beszéltek hozzájuk, azt mondta. Én szerintem ez egyenesen vallás ellenes. Mintha nem tudnák, hogy hol tartózkodtak a meghaltak lelkei. Onnan bizony nem látogatnak vissza a földre. Miss Lufson tehát spiritista volt? Arandel kisasszony is hitt a spiritizmusba. Az csak Miss Lufson szerette volna csattant felelem. Tehát nem hitt benne, szívoskodott poáró. Annál az én asszonyomnak sokkal több volt az esze, orkant felelem. Nem mondom, hogy nem mulattatta a dolog, próbáljanak meggyőzni nem bánom, mondtogatta, de közben úgy nézett miszlaszra, mintha azt mondaná, szegény buta jószág, hogy így hagyja magát rászedni. Értem. Tehát nem hitt benne, de szórakoztatta. Így volt, uram. Néha elgondolkodtam, vajon az úrnöm nem mulate magába azt a táncoltatás közben, amit a többiek halálosan komolyan vesznek? A többiek? A Mislavson és a két tríp kisasszony. Mislavson meggyőződéses spiritista volt? Úgy hitt benne, mint a szentírásba, uram. És persze a randel kisasszony nagyon ragaszkodott Mislavsonhoz, ugye? Poáró másodszor kérdezte ugyanezt, és megint csak ugyanolyan választ kapott. Nem, azt nem mondanám, uram. Na de ha egyszer ráhagyta az egész vagyonát, mert úgy tudom, ráhagyta, igaz? Ellen arckifejezése egy csapásra megváltozott mereve szigorúan válaszolt. Hogy az úrnő hogyan rendelkezett a vagyona felől, az nem rám tartozik, uram. Úgy éreztem, poáró ezúttal kisé túl a célom. Az időszobalány kezdetbe felengedett, de most már nem igen lehetett belőle többet kihúzni. Barátom is felismerte a megváltozott helyzetet, és sürgősen másra terelte a szót. A hálószobák száma és mérete felül érdeklődött, miközben a lépcső felé haladtunk. Bob eltűnt. Amikor azonban a lépcsőhöz értem, megbotlottam, és kis híján eleste. A korlátba kapaszkodva visszanyertem az egyensúlyomat, lenéztem, és észrevettem, hogy figyelmetlenül ráléptem Bob labdájára, amelyet a kutya ott hagyott a lépcső tetején. Igazán sajnálom, uram Mentegetőzöttelem. Bob folyton elhagyja a labdáját, és a sötét szőnyegen nem veszi észre az ember. Egy nap valaki még a nyakát töri miatta. Szegény úrnőm is csúnyán elesett így. bele is pusztulhatott volna. Poháró megtorpan. Tehát baleset érte? Igen, uram. Bob itt hagyta akkor is a labdáját. Az asszonyom kijött a szobájából. Rálépett a labdára, elesett, végig zuhant a lépcsőn. Csoda, hogy nyakát nem szekte. Súlyosan megsérült? Igazából nem. Nagyon szerencsés esés volt, azt mondta a Greninger doktor is. A fején volt egy seb, megrándította a derekát, persze tel is teli volt kék fotokkal. No, és a megrázkodtatás. Utána feküdt úgy egy hétig, de komolyabb baja nem volt. Ez régen történt? Alig egy-két héttel azelőtt, hogy meghalt. Poáró megállt, hogy felemeljen valamit, amit leejtett. – Pardon, a töltőtollam. Jó, megvan. – Felegyenesedett. – Gondatlan fickó ez a bobúrfi, jegyezte meg. – Nem ő tehet róla, uram. Tetszik tudni, az úrnőm rosszul aludt. Általában felkelt éjszaka, sokszor le is ment, és járkált a házba. – Ez gyakran előfordult? – Majdnem minden éjjel. Demislavson sohasem ébresztette fel, nem akart senki zavarni. Poáró ismét a szalomba lépett. Gyönyörű ez a szoba, állapította meg. Vajon elférne ebben a bemélyedésben a könyvtár szekrényem? Mit gondol, Hastings? Nem tudtam, mire akar kihúgatni, így óvatosan csak annyit válaszolta. Nehéz volna látatlanba megállapítani. Valóban az ember szemmértéke csalóka. Kérem, fogja ezt a mérőszalagot, mérje le a bemélyedés szélességét. Én pedig felírom az adatokat. Engedelmesen átvettem Poárótól a mérőszalagot és buzgó mérícélte, ő pedig firkált egy boríték hátára. Már elcsodálkoztam, hogy a precizitás apostola írendetlen eljáráshoz folyamodik, ahelyett, hogy szabályosan bevezetné kis jegyzet füzetébe az adatokat, amikor poáró kezembe nyomta a borítékot. Jól írtam föl? kérdezte. Nézze csak meg. A borítékon azonban nem számok sorakoztak, hanem poáró szabályos betűi. Amikor ismét felmegyünk az emeletre, írt a barátom, tegyen úgy, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami, és kérdezzen meg, telefonálhatná-e. Hagyja, hogy a szobalány elkísérje, és tartóztassa olyan sokáig, ameddig csak tudja. Igen, ez rendben volna, mondtam, és zsebre a borítékot. Azt hiszem, elfér mind a két könyvszekrény. Ha megengedi... Fordult barátom ellenhez. Visszamennénk a hálószobába. Ott szeretnék még egyet más levérni. Tessék, csak uram, parancsoljon! Felmentünk. Poároméricskért is azon morfondírozott, vajon hol lehetne a legjobb hely az ágynak, a szekrénynek, az íróasztalnak. Én pedig az órámra pillantottam, és kicsi, eltúlzottan ilyet kiáltást hallattam. Az áldóját! Tudja, hogy már három óra is van? Mit fog gondolni, Anderson? Fel kellene hívnom. A szobalányhoz fordultam. Megengedni, hogy telefonáljak? Hogy ne, uram, az előcsarnok melletti kis szobában van a telefon. Mindjárt megmutatom. Buzgón lejött velem, megmutatta a telefont, aztán a segítségével ki is kerestem egy számot a helyi telefonkönyvben. Fel is hívtam egy bizonyos Mr. Andersont a szomszédos Herchesterben, Szerencsére nem volt ott. Ön. És csak annyi üzenetet hagytam, hogy később még hívom. Mire kiléptem a szobából, poáró már lejött a lépcsőn, és az előcsarnokba ácsorgott, szeme fény lett. Nem tudtam, mitől ilyen izgatott, de láttam, hogy valami ugyancsak felpesdítette. Az úr ugyancsak nagy megrázkodtatást okozhatott az a csúnya esés, mondta. Később is foglalkoztatta Bob meg a labdája. Különös, hogy ezt kérdi, uram. Bizony, igen csak sokat töprenget rajta. Szegény, még amikor a végét járta, akkor is a kutyáról meg a kancsójáról mocsogott valamit. Pedig nem is kancsója volt Bobnak, hanem tálkája. A kutya kancsója, mondta Poáró elgondolkodva. Igen, igen, ugye ennek nincs sok értelme, uram, de hát szegény már félre beszél. Egy pillanat, nagy menjek még be egyszer a szalomba. Körüljárta a szobát, szemügyre vette a dísztárgyakat. Vigyelmét különösen egy hatalmas fedeles kancsó kötötte le. Szerintem nem volt különlegesen szép porcelán. A féle múlt századbeli humoros kép díszítette. Egy buldog ül a csukott ajtó előtt gyászos pofával. Allatta felirat. Kimaradtam egész éjjel. Engedj be, asszonykám! Poáró, akinek szerintem csapnivaló az ízlése, elragadtatóan bámulta az ormótlan dísztárgyat. Kimaradtam egész éjjel. Engedj be, asszonykám! motyogta. Milyen mulatságos! Bob úrfival is előfordult ilyesmi. Ő is kimarad néha egy egész éjjel. Igen, ritkán, uram. Bob nagyon jó kutya. Egyszer-kétszer elkoborol és hajnali négy tájba állít be. Akkor aztán addig ugat a küszöbön, míg valaki be nem ereszti. Ki szokta beereszteni? Mislavszon? Aki éppen meghallja, uram. Legutóbb Miss Lufson eresztette be, épp az úrnő balesetének az éjszakáján történt. Szaladt is Miss Lufson, hogy beresztesse, mielőtt még a kutya lármát csapna. Félt, hogy felébreszti Emily kisasszonyt, és meg sem mondta neki, hogy Bob kimaradt, mert nem akarta felizgatni. Szerette Bob Miss Lufson t Hát, azt mondhatnám, uram, hogy lenézte, ha érti, hogyan gondolom. A kutya már ilyen. Pedig Miss Lufson kedves volt hozzá. Folyton, így kutyuli, úgy kutyuli. Hanem Bob, az csak nagyon gúnyos formán nézett rá, és soha se fogadott szót neki. Értem, bólintott poáró. Aztán egyszer csak meglepő dolgot művelt. Előhúzott a zsebéből egy levelet. Azt, amit aznap reggel hozott a posta. Elem, szólt, tud erről valamit? Ellen arcán bámulatos változás játszódott le. Leesett az állai, szinte komikus zavarral merett poáróra. Na hát! – kiáltott föl nagy sokára. – Még ilyet? Eltartott egy darabig, mire értelmesebben is ki tudta magát fejezni. – Szóval ön az az úr, akinek a levelet írták? – kérdezte. – Én vagyok! – mondta a barátom. – Herkül poáró áll ön előtt. Ellen álmélkodva ingatta a fejét. – Herkül poáró, Na hát! – Hogy fog a szakácsnő csodálkozni? – Nem volna tanácsos – szólt közbe gyorsan Poáró, ha kimennénk a konyhába, és ott az ön barátnőjének társaságában megbeszélnénk a dolgot. – Hát, ha úgy gondolja az úr – mondta bizonytalanul Ellen. – Nem hagytunk sokat tétovázni, kivonultunk a konyhába, ahol Ellen mindjárt el is magyarázta a dolgot a kedves arcú terebélyes szakácsnőnek. Sose hinnéd, Eni, hogy ez az az úr, akinek a levél szólt. Tudod, ami a levélpapír tokjába találtam? Talán lenne szíves megmagyarázni, szólt Poáró. Miért csak mostadták föl a levelet? Az az igazság, uram, hogy nem tudtam, mi tévül legyek. Egyikünk sem tudta. Nem, nem bizony, kontrázott a szakácsnő. Tetszik tudni, amikor az úrnő meghalt, Miss Lovson sok mindent elajándékozott, meg eldobott. Volt ott egy szép virágos levélpapír meg itatós. olyan kemény fedelű tok, azon írt levelet az asszonyom, ha ágyba feküdt. Mislavsonnak nem kellett, hát néhány egyéb aprósággal együtt nekem adta. Eltettem a fiókba, és csak nekrab került a kezembe. Elővettem, hogy friss rakjak bele, ha éppen levelet akarnék írni, és akkor vettem észre, hogy a tok belső oldalán a hajtók alatt van egy boríték. Megismertem az asszonyom keze írását, és nem tudtam, mit tegyek. Gondoltam, megírtam, aztán másnap fel akarta adni, és elfeledkezett róla. Nem egyszer megesett az ilyesmi szegényen. Egyszer a banknak nem küldött vissza valami írást, így lett is belőle bonyodalom. Sehol se találtuk, aztán egy szép napon előkerült az íróasztal a kis fiókja mögül. Rendetlen volt az úrnője? Ó, nem, épp ellenkezőleg, mindig mindent elrakosgatott. Hisz épp ez volt a baj. Ha előhagyja, még jobb lett volna. Így meg épp azt felejtette el, hogy mit hová rakott. Mint például Bob labdáját. A kutya ugyanis épp akkor baktatott be a kertből, és megint csak barátságosan üdvözölt bennünket. Igen, uram, Mihály Bob abba hagyta a játékot, az asszonyom azonnal eltette a labdát. De annak meg volt az állandó helye abba a fiókba, amit már mutattam. É értem. Na de félbeszakítottam. Kérem, folytassa tehát megtalálta a levelet a levélpapírtokban. – Igen, uram, aztán megkérdeztem Ennit, szerintem mit csináljak. Nem akarta a levelet elégetni. Azt meg persze nem vettem volna a lelkemre, hogy felnyissam, és abba is egyetértettünk Ennivel, hogy nem tartozik Miss Lufsonra. Meghánytuk, vetettük a dolgot, és végül arra jutottunk, hogy bélyeget teszünk rá, aztán kifutottam a levélszekrényhez, és bedobtam. Bizony meglepett, amikor ma reggel egy-két hónapja keltezett levelet hozott a pósta, mondta a barátom. Bizony, erre nem gondoltunk, bólogatott elem. Azon kívül, közülte a torkát poáró. Egy kis baj van vagyok. Az a levél ugyanis <kül> megbízást tartalmazott arandel kisasszony részéről. Bizonyos magántermészetű ügyben. <kül> Újabb fontoskodott torok után folytatta. Most, hogy arandel kisasszony már nem él, bizonyos kétségeim vannak afelől, cselekedjem. a felől, hogyan cselekedjen. Vajon arandel kisasszony azt óhajtaná e, hogy ilyen körülmények között elvállaljam a megbízást? Nehéz eldönteni. Igen, nehéz. Ellen és enni még tisztelettel bámulták? Azt hiszem, meg kellene konzultálnom arandel kisasszony ügyvédjével. Volt ugye bár ügyvédje. Ó, hogy ne, uram, mondta Ellen. Mr. Parvis. Harchesterben. Amióta itt vagyok a házban, mindig ő intézte is kisasszony ügyeit. A baleset után is őt hívatta az úrnöm. Amikor leesett a lépcsőn? Igen, uram. Na, nézzük csak, mikor is történt az? Húsvét utáni kedden, szólt közben a szakácsnőm. Kimenőm lett volna de itt volt ez a sok szálló vendég, hát maradtam. Szerdán mentem el helyette. Poháró elővette a zsebnaptárát. No, nézzük csak. hét hétfő idén április tizenharmadikára esett. A randál kisasszony balesete tehát tizennegyedikén történt. Ezt a levelet három nappal azután írta. Nagy kár, hogy nem küldte el. A de talán még most se késő. Elhallgatott. Azt hiszem, hogy a megbízatás, amelyről a levél szólt, az imént említett szálló vendégek egyikével kapcsolatos. Ez a megállapítás találgatásokon alapú, de közel járhatott a valósághoz. Ellen ennire nézett enni elelre. úr lesz az, mondta Ellen. Ha lenne olyan szíves elmondani, hogy ki volt itt, kérte Poáró. Doktor Ténios és a felesége, mármint Bella kisasszony, aztán Tereza kisasszony és Csász úr. Arandel kisasszony unoka illetve hugai. Igen, uram, mármint doktor Ténios nem. Ő nem vérrokom, sőt, nem is angol, görög vagy valami ilyesmi. Ő vett el Bella kisasszonyt, arandel kisasszony nővérének a lányát. Csász úr és Tereza kisasszony testvérek. Értem, értem, családi összejövetel. És mikor távoztak a vendégek? Szerdán reggel, uram. Dr. Ténios és Bella kisasszony a következő hétvégén megint lejöttek, mert nyugtalankodtak Emily kisasszony miatt. És Charles úr, meg Tereza kisasszony? Ők az azután következő hétvégén. Közvetlenül mielőtt Emily kisasszony meghalt. Eh, bíj, szólalt meg kis hallgatás után Poáró. Köszönöm az értékes felvilágosítást. Fel fogom keresni Mr. Parvist. Nagyon köszönöm szíves segítségüket. Lehajott és megsimogatta Bobot. Ráv, Sienva! Szeretted az asszonykádat? Bob örvendezve csóválta a farkát. Azt remélte, játszunk vele egy kicsit. Már hozott is egy jókorodarab szenet, amiért azonban feddésbe részesült, és el is vették tőle az érdekesnek ígérkező játékszert. Ezek a nők, mondta Bob pillantása. Enni ugyanadnak, de fogalmok sincs a sportról.